Ce mai spun gazetele, nene? Mofturi Ce era azi la cameră? Mofturi Fă-ți pomană, mor de foame Mofturi acriviți dacă nu mă iubești, mă omor Mofturi Feriți-vă de apa nefiltrată, are germenii tuturor boalelor Mofturi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 de partid, câtă vreme nu-i vorba decât de vedere asupra politicii interioare. Îndată însă ce e vorba de a ne prezenta față cu străini, el crede că toți românii trebuie să uite micile pasiuni și, dându-și mâna frărâțește, să pășească strânsuniți față cu primejdea economică, politică, socială și culturală a națiunii.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 Românca. Fica de arendaj de negustoraș, de funcționărași, de avocățel, de oficiraș, de popă, să fi fost papa a bulgeroi, sau grecotei. Moftanguaica este româncă și, prin urmare, nobilă E, par consecuent, nu poate suferi mojicimea. Ea este patronesă în comitetul unei sau mai multor societăți române de binefacere sau de cultură națională. Moftanguaica română vorbește românește numai avele domestică, încolo acum ia lecții de limba engleză. În fiecare zi, Moftanjoaica răstoarmă prăbălii între întregi, de la raftul de sus până la cel de jos, căutând de șantii Ioane și ne găsind, malăreuzement, niciodată ce-i trebuie. Bogată, ca și săracă, adeseori se întâmplă din distracție când se uită negustorul în altă parte să scape ceva manșant sau sub rotondă.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 Crudă, adică necoaptă, primește cadouri de la răscopți bogați. răscoaptă face cadouri la săraci necopți, adică la cruzi. A, crudule! Când e vorba de lista victimelor ei, că română uită și numele și datele. Are însă în privința aceasta despre amicele ei o memorie prodigioasă. Când vrei să flirtezi cu mofta-joaica, se rățoiește și flirtaiește. Îi vorbești serios, râde, glumești, e foarte serioasă. O salut, drabia moță e. O iubești, te spune târgului. Mofta-joaica e amatoare de mormântări de lux. Trecând prin fața cluburilor, Jalnica scoate capul afară din cupeu. După cimitir, un tur cu ochii plânși și cu chipul încadrat în dantelă neagră, este obligatoriu. joica e o româncă bravă. el știe suferii cu hotărâre și erorismul caracteristici românului, tortura concertelor clasice, fără în vog astăzi. Astfel, dacă-ți place muzica, fereste-te să mergi la acele concerte. De câte ori, orchestra o avea un pianist Moftanjoica comencera a coze fortissimo. Moftangioaica suferă în genere de stomac. Oricând are să iasă în lume seara, nu mănânca toată ziua în vederea corsetului. Astfel e prudent să nu opra ei la vals. Suflarea ei te face să-ți aduci aminte cu multe regreti de mirosul violetelor de parma.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 Fiecare că spune bucuros din fir apare toate conversația care a avut-o cu prințesa moștinitoare aproape o jumătate de ceas la bală din urmă de la Cotroceni. Câte ce au fost la bal, că nu lipsește una, vezi dumneata câte jumătăți de ceasuri a ținut acel bal minunat. O care gătită și împopoțonată de șapte ori mai scump decât s-ar putea explica prin mijloacele consoartelui dumisale, dacă o întreb ce părere are despre prințesa... Fie, mon cher, nu zic, e tânăr, frumusică, sigur, dar prea e luxoasă. Când vorbește de regina, zice, oh, la povră, la balul curții mai ales, cum s-a obținut toată ziua de mâncare, abuzează de șampanie, de icre, de înghețată, de bomboane, nu de plăcere, de lăcomie, nu, de datorie. O dată supează cu un amic, pe urmă cu un curtezan, mai desprezivă se înțelege bine și rândul lui, dumnealui. Ai ne în la buvetă. Așa, după înghețată, mănâncă iarăi moi și după pomerii extra sec frape, iară ciocolată fierbinte. A doua zi, doctor High Life se vede silit, ai prescrie o cutie și jumătate de capsule de ricină. După fiecare bal du monde, a doua zi, cai doftărilor mondain alergă până le iese limba din cot. Culmea supererie, să o scape din vedere claimur. Culmea ambiției, un minister pentru bărbat și un secretariat pentru amic. A, a să nu uit! Când vezi două moftanjoaice amestecându-și alifia de pe buze și socăindu se cu multă căldură, Sachez que nous, ces potes, se Oh, ma chère, je ne puis la sentir. Savantul.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 și îl odihnește ca pe o cochetă bătrână care se teme să nu se afle în sfârșit că are dinți falși și păr prepus. De aceea se vede cum între moftangii, cei de spirici cu oarecare talent sunt mai slabe îngeri decât imbeciilii. Culmea moftangiului savant. Aș comanda statua încă din viață și a prezida la inaugurarea ei...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 Da, cernit. Durerea adevărată e sobră de cuvinte, este mută. Să trecem dar și să plângem. Consumatum est. Ier s-a dat în dealul mitropoliei cu 95 bile albe contra 22 negre, lovitura de moarte României.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 Asta este o situație socială înaltă. Da, niște moftangi. Da, dar avem satisfacția că. Domnule, mă întrebă zețarul, să mai aștept? Da, da, da, să mai aștept și dacă asta te ostenește prea mult, fii bun și dăm o idee, o inspirație, o. Ce, ce rubrică lipsește? Politica! Politica! Aha, ea așteaptă că mă execut la moment. Și încep să scriu și dau filă cu filă pe nerăsuflate acestui monstru zețar care se hrănește cu manuscris. Rr, mordar hrană! Legea Maximului! Destul! Națiunea este sătulă de turpitudinile, mișelile, jaful, corupțiunea, infamia, trădarea intereselor ei,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 de fatto le vostre. Tema.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 Dar eu zi la orele când puneam ziarul ediția a, 5 -a supresă, în Dealul Spirei, vis-a-vis de Casa Armacuza, un incendiu a zbucnit. Din cauza vântului violente care sufla puternic de la Occident spre Orient, incendiul a produs o mare panică printre cetățiani și cetățiane. Pompiari cu câțiva serginți și oficiari, generalele era absinte,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 ne e paghe cette du vent. de la pluie, de la pluie. Hotărât, doamna primăvară, nu e veselă de anul de acesta. Vânt, Azi ploaie, se ploaie, se ploaie se vânt. Mondenii noștri își pierd vremea privind barometru care, nesimțitor ca și această bătrână mamă-natură, coboară. Coboară mereu ca și acțiunile Panama.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 Foarte tânăra doamnă Bigudiano, un vis stralucitor de lui vato, răpitoare cu părul blond, auriu, care se buclează natural, fără niciun artificiu, un boboc de trandafir gata să se desfacă la razele lui Foebus, armonizându-se plăcut cu tonul roșiatic al flăcărilor ușor estompate de vălul de fum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 Mobilele prețioase ale bătrânului și nobilului castel, odinoară atât de strălucit și somptuos, erau toate urinate. <fie>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 Al unei cochete? Mm, Ei. Yeah. Al unui fotograf. Aflată. a Asta toată diplomația. Al unui lampist. Nu fumați! Domnișoară! Ce zici de luna asta splendidă, de parfumul teilor și de aerul răcoros al serii care ne-mbată, ne transportă? N-avem obicei. Fie cocoană, Marițo, turbat ți vine astăzi cu trandafirul ăsta alb în părul dumitale negru. E lucru mare! Cu plăcere, dar nu se poate! Amici. Bon Mache. Ah, Bon Sarlaki. Ai venit de mult? Nu, de vreo 10 minute. Iai o bere? Iau. Beți două mari. Da cei ai? C ce că am, uh, nu prea am chef, sunt obosit. Am stat azi noapte târziu la Cosma, până la ziua. Hey, cu cine? Cu niște amici. Am uh, vorbit foarte mult de tine. Da? Ce? Mm, mai nimic. Friacuri. Nu știi cum sunt oamenii noștri. Adică cum? Uh, mă vorbea de rău, mă Ei, te vezi, stai cu sufletul tău, exagerez. n ai spus tu? Ce am spus eu, nu ți-am spus nimic.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 Secături, mai rest unul dintre ei nu te poate suferi și ți-e amic? Ce? asta. e, e ce-ți pasă? E, vreau să știu, nu se poate. Parolă de onoare că nu cer nicio socoteană. N-am să-l fac niciodată să înțeleagă că am aflat ce-a spus. Mai întâi nici nu știi ce-a spus. E, e, ce-a spus? E, te vede să-i cu sură tău, ești curios. Bine, frate, fiește că sunt curios să aflu ce se spune pe socoteana mea, mai ales de amici. Ca să știu și eu...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 Când am zis eu că ești deștept, mm -hmm. întâi a zâmbit așa, adică prost, ești mie, no? și pe urmă zice, o fi deștept, nu, zic, dar e cam zevzec. Zevzek. Și După ce mă judecă ali pe mine că sunt zevzec? După multe care le spunea el. Cam ce? Că ți-ai neglijat de una slujbă? nu Că era să te dea afară până acum de vreo trei ori? Minte! Că joci cărți și toți de tine ca de o mazetă? Eu o mazetă? Că bei. Ce, ce beau, două, trei pahare de bere pe zi, nu? Că te-ai însurat fără zestre? Știi treaba mea! O, ce măgar. Mă rog,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 Eu am toate defectele, câte poftești, dar trebuie să mărturisesc toți că am și eu o calitate. Eu sunt discret. Nu-mi place să umblu cu plosca. Atunci, dam voie să-ți spun că nu-mi amic cum te credeam. Eu! nu sunt amic, ție, Eu! Bravo! Merci! E, în fii un amic! Dacă e... sunt eu prost, și spun. Da, i ca atac! Și să-mi dai cu tiflac, dacă tu-i mai spune ceva. Băiete, încă două mici! Nu mai atât a zis amicul de mine, a zis mai multe, dar și ce se pasă? Păi nu, nu îmi pasă nimic, dar sunt curios să văd până unde merge mișelia omului. Zici că mi-e amic? Bun. Amic de aproape? Da. Și ce mai ziceam? E, nu, nu-ți nu mai spui că te super. asta trebuie să mărturisești tu că e cu surutul. tău, te superi. De onoarea mea, nu mă supăr. Zicea... de nevastă, dacă, că... ce? Că... Prostii, ce să-ți mai sfim. Da, da, i-am tăiat nasul. Nu-ți zic să te atingi, mă-nțelegi, de onoarea femeie amicului meu. De onoarea?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 La cumnată mi -l... La fănică la cumnată tău Mizerabilul canal, Ia cine e? Trebuie să-mi spui numele uite, lui Uite, uite, uite asta e. Nu vreau să știu nimic, trebuie să-mi-l spui Nu-ți spun Îți trag palme, mă înțelegi? Ia poftim e, Apoi nu mă așa repere că... Auzi, dumneata, dar nu strici tu, eu stric eu și-ți de știre să te păzești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zef-zec și ți atrag atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a neveștii și tu, în loc să mulțumești, te rățuiești la mine. O să mă fac să te evit altă dată. o să zică? Nu vrei să-mi spui? Nu. Merci. Bună seară. Bună seara! Bună seara! Mare să cătorește amice lache.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 Uite, vedeți, ăsta e cu surul lui. E magar și violent. Și nu are manieră.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 Când merge să se împrumute cu bani. Unde ai plecat, Mitică? La vânătoare de lei. <coughs> Îi zici! Mitică? faci cinste! Nu pot, Monșer, că mai strânge un ceoarap. Ai paralel Mitică? Nu, umblu cu metal. mi e ficat de tresnet. Mitică zice despre un prieten destituit... L-a înaintat. L-a făcut inginer de poduri. <laughs> Și când e în culmea vervei, adaugă... Detajat cu serviciul în cismegiu. Dă muștele afară. <laughs> Te doare măseaua. Ce doctorie îți recomandă Mitică? Rădăcină de clește.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 Ia-o tu, baxiș! Câte ceasuri sunt mitică? Câte a fost ieri pe vremea asta? Se ai cumpărat o blană nouă. Te întâlnești cu mitică. În loc de sopor sănătos, îți zice... Bravo! Blană ai? Acum, junghiți mai trebuie! Se face curte, domnișoară, zice Mitică unei tinere telegrafiste. Dar vai, n-am curaj. Oh, știu cât ești de crudelă. Cum, domnule Mitică, de unde știi? Parcă eu n-am aflat cum bați de peșile. <laughs>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 că prea te izmenești. Din contră, monșer, că nu port vara. La Palatul Justiției, Mitică umblă de colo până acolo prin sala pașilor pierduți. Pe cine cauz Mitică? Caut un avocat, monșer, să mă apere. Ce? Ai tu proces? Nu, monșer, să mă apere de muște.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 Un amic, poet, explică lui Mitică. Călimări, sau mai corect călămări, vine de la calamus, care însemnează condei. Aha, am înțeles. Tot de acolo trebuie să vie și calamitate. Mitică, pedalând alături cu amicul său Costică,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 Și celelalte, al dracului mitică. În țară, eminamente agricolă, trebuie să aibă un high life. Ce este ce numim high life, este crema unei societăți. Ca naștere? Nu. Ca talent? Nu. Ca avere? Nu. Ca onestitate? Nu. Ca bravură? Nu. Atunci, ca ce? Știu eu. Poți fi feciorul celui din urmă râtan.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 ogonia națională sau moftologia Olimpului român? Culmi, culmea cuțitului, să taie mofturi.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 care te doare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 Nu permite dr. Babes să pune mâna pe așa lucruri. Moshi, tabla de materie.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 cele din urmă invenție care era și la expoziția americană. Pinte în biciclete, cai vite, jandarmi, bazmale, telegrafiști, nepoate, mătuși, țațe, neni, unchi, veri, văduve, orfan, portretul țarului, moartea vânătorului, icoane, bricege, săpun, lumânări, panglici, prescuri, măcelari, grâu, cofeturi pentru colivă, bețiv, căciul, cojoarce, căpestre, boi, râitori, prima societate de bazal și teracotă, stela, sticle, fân, cercuri, doage, buți, Plăpung, saltere, perne, flori, scaune paturi, mese, beteale, oglinzi, cercei, inele, ibrice, turci, lighene, doftorii de bătături, săpun de pete, matibolon, ace englezești, mere, portocale, năut, floricere, șerbet, răcoreală, marseieza, lulele, luleaua neamțului, deșteaptăte române, sacâzi, sifoane, ciucalată, acadele, pleznitori, tunuri, călușari, smochine, păpuși, poame, capul vorbitor, leul de mare, vasilache, copilul cu trei picioare, încercarea puterii, distracția americană cane, Bălciuge, război războiul român pentru Tăsusut, mingi, urcioare, bere, cruci, dumnezei, fluiere, alune prăjite, bragadiri, fisticuri, luter, beigălă, opler, călăreți, orbeți, birși, stiloz, automobile, zambaragii, guvernamentale, opozanți, vis, mai și preciști, minunile sându Sisoie, Alex, omului Dumnezeu, boranjic, țăr, sardele, lămâi, brânză, urde, cașcaval, slănine, roabe, velnice altice, bibiluri, fote, perdele, ștergare, marame, furi, căldări, pirostri, lopeți, ălbi, copăi, Deleșuri, porci, mătănii, paiațe, rogojini, parfumuri, ciorap, iminei, ghete, cizme, papuci, mătăsării, piepte, drâmburi, darace, copze, pomadă, clarinete, maimuței, orice obiect, 30 de bani, certuri, chefuri, aldămașuri, tămbălăuri, numai 40 de bani o ocaute drăgășani, vechi veritabil. 5 banca avea gingirlie, nuci, sare, salam de Sibiu, hop și o cuțățalina, adevărata plăcintă română și cozonați domenești, praful de pureți, covrici, roșcove, frânghii, stafide, curele, și hamuri, clopote, căruțe, coșuri, bomboane, rahat, muzici, gogoși, pălării, testemele, muște, pop.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 Muncher. Mă aftă Ați ascultat...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 Asistența tehnică, Stela Botez și Ani Ștefănescu. Realizatori, Costin Tuchilă și Vasile Manta.